Allah, wa Apakah kita mengajak manusia kepada kerusakan, kepada maksiat, kepada perbuatan fajir Atau kepada mengajak manusia kepada firman Allah Ta'ala dan kepada sabda seluruhnya Miatain wa ishrina kitaban wa muhfan mabain risalah wa mujallad wa mujallad Mada katabna fiha wa mada da'aunan nas min khilalihah 200 kan? 230 wa kitaban hmm semua terpencet. Kenapa mereka ajak orang dalam buku kepada hawa, kepada kefasikan, meninggalkan asal? Lah lebih tulisan 230 lebih tulisan ya, e, mengajak manusia kepada khairullah dan qolal, ya. Ini bukti bahwasanya tidak mengajak kepada haji dan maksiat. Wa alafud durubat wal fatawa wal maqalat ila madha nak? Alaysa ila ma anzal Allah? Fa ma anzal Allah? Apakah dakwah yang disampaikan tadi maksudnya yakni dakwah kepada orang tersebut wa inni la yaqsid bil hukm anzal Allah illa takfir dia tidak berdakwah dengan makna hukum hukum yang dia maksud an al hukm bima Allah wajib wa fariidah dan saya berkata tentang hal ini dengan saya menetapkan bahwa e, mempraktekan apa yang Allah turunkan dari hukum Allah Subhanahu wa taala merupakan kewajiban dan bahwa tidak boleh kita taawun bih wala minhu tidak boleh kita taawun yakni ee ya, meremehkan dari apa yang Allah turunkan dari hukumnya أما نصيحة الأخيرة للمسلمين والدعاء أن يعرفوا أن ما أكرمهم الله تبارك وتعالى من علم وسنة وهدي هو خير عظيم يجب أن يحافظوا عليه Adapun nasihat saya kepada saudara-saudaraku saudara -saudara para du'at bahwa e, kaum Muslimin di sini hendaknya mengetahui bahawa apa yang Allah berikan e, dari e, ilmu ini merupakan kebaikan. Tidak ada jalan untuk menjaganya ni, ilah bertawasib al-haq atau sabr. Kecuali dengan cara saling nasihat menasihati di atas ke, di atas al-haq dan nasihat menasihati di atas kesabaran. Amma al Adapun berlebihan, ghulu kemudian e, penggeboman dan seterusnya. Fa hadza mukhalifun lis syar' awalan Ini menyelisih syariat. Pertama kali. Dan e, bertentangan dengan maslahat. Yang keduanya kalau انظر مثلا الى هؤلاء الناس الذين قاموا بمثل هذه الامور dari perbuatan mereka adalah penjara apa yang bisa mereka berikan faedah kepada diri mereka sendiri apa yang bisa mereka berikan faedah kepada keluarga mereka ماذا افاد مجتمعهم apa yang telah mereka berikan faedah kepada masyarakat mereka apa yang telah mereka berikan faedah kepada agama mereka? Balana aqul innahum adaru anfusahum wa adaru ahlihim wa adaru mujtama'ahum wa adaru dinahum. Tetapi saya bisa katakan justru mereka adalah memudratkan diri mereka sendiri, memudratkan keluarga mereka sendiri, memudratkan masyarakat mereka sendiri dan memudratkan agama mereka sendiri. Wallahu taala yaqul ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah wajadilhum Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah." Serulah, ajaklah manusia kepada jalan rabb dengan hikmah. Nasihat yang baik dan berjihadlah dengan sesuatu yang paling baik. Al-jihadu azim. Jihad ini ada sesuatu yang besar. Lakinau leysa azama minal hajj. Adalah tidak lebih besar daripada haji. والحج الذي أعظم من الجهاد. Haji yang lebih besar daripada jihad. لا يجب إلا بالاستطاعة. Tidak wajib melainkan dengan syarat istitaa, iaitu mampu. والجهاد باب أول أنه لا يجب إلا بالاستطاعة. Oleh karena itu jihad lebih layak dan lebih pantas untuk disyaratkan dengan kemampuan. والذي يجاهد بغير شروط الجهاد الشرعية. Orang yang berjihad tanpa syarat syar'i. كالذي حج fi شهر Muharram. Sebab orang yang melakukan haji di bulan Muharram. Fakemana ini merupakan kerusakan, itu pun merupakan kerusakan. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa TV Roja dan pendengar di Roja yang Allah muliakan, Alhamdulillah kita telah selesai bersama-sama mengambil faedah dari guru kita Syekh Una Ali Hasan. Mudah-mudahan eh, faedah ini bermanfaat Dan bisa kita amalkan Dan bisa kita eh, jelaskan juga kepada umat ya, Tentang apa yang terjadi eh, Antara Da'ud, eh, Dan dengan orang-orang yang memiliki Manhat eh, takfiri Yani ini adalah yang sesungguhnya yang saya sampaikan dan tidak mengada-ada dan saya eh, dalam kesempatan ini membantah dari tuduhan-tuduhan yang di internet dari eh, kelompok eh, jihadi mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.